Kapitola 35. Odchod do Viráty Když přišlo a zase pominulo období dešťů, Thaumia astrologickým výpočtem zjistil, že se blíží třináctý rok vyhnanství. Bratři se tedy začali radit, co budou během něho dělat. Darmovo požehnání je povzbudilo a byli plní naděje. Ačkoliv Duryodana nepochybně vyšle do celého světa stovky a tisíce zvědů, aby po nich pátrali, nenajde je. Nechtěli však nic riskovat a proto se radili, jak se co nejlépe ukrýt. Judiš teda oslovil Arjunu. O vládci lidí, co si o tom myslíš? Jak zůstaneme nepoznání? Díky darmově požehnání se budeme moci pohybovat nikým neodhalení. O tom nepochybuji. Posuďme však pečlivě místa, kde bychom mohli v klidu žít. Uvedu jejich jména. Arjuna vyjmenoval mnoho zemí, kde žili jejich spojenci a zeptal se judištěry, kterou z nich považuje za nejvhodnější. Judištěra bratrovi za návrhy poděkoval a odpověděl. Milí bratře, to, co řekl Darma, se jistě musí stát. Usadíme se v maci ve Pirátově království. Tento starý král je mocný, štědrý, spravedlivý a je nám vždy příznivě nakloněn. Pojďme tam jako jeho služebníci. Řekni mi o synu Kuntý, jak by se měl každý z nás představit králi. Arjuna odpověděl s pochybami v hlase. Ocnostný, jak se můžeš stát královým služebníkem. Jsi jako Bůh mezi lidmi a vždy jsi byl pánem ostatních, jak se podřídíš člověku na nižší úrovni. Judištera Arjunu Ardžunu ujistil, to nebude nějak obtížné. Stanu se královým partnerem ve hře v kostky a přítelem. Představím se jako judištyrův pívalý osobní služebník a blízký přítel, zkušený hráč Kanka. A budu jemu i jeho ministrům poskytovat různé příjemné služby. Nyní mi řekni, óvry Kódaro, s jakou totožností vstoupíš do Vyrátova města ty? Bíma se již rozhodl. Ó, Barato, představím se jako kuchař jménem Balaba. Řeknu, že jsem pracoval v judištěrových královských kuchyních. Ovládám vše, co je třeba v kuchyni znát a budu pro králův stůl připravovat vybraná jídla. Budu ho také bavit siláckými kousky a zápasem. Budu porážet slony, bíky a nejlepší vyrátový zápasníky, aniž bych je zabil. O králi, neboj se o mě. Postarám se o sebe. Judyštěda souhlasně přikývl a obrátil se k Arčunovi: Jakou práci přijme Dananžaja, jenž je obdařen nepřemožitelnou silou, je zdrojem radosti kurovců a jemuž se zjevil bůh Agni, jako bráhmana žádající o laskavost. Tak jako je Slunce nejpřednější ze všech planet, bráhmana nejlepším ze všech lidí a hromoklín nejlepší ze všech zbraní. Je Arjuna nejlepším ze všech lučišníků? Jakou prostou službu může přijmout, když odešel na nebesa a poté, co potěšil Mahešvaru, boha bohu, získal všechny nebeské zbraně? Myslím, že si Kryšnův přítel nezaslouží být vystaven takovému příkoři. Arjuna si na to vzpomněl na Urvašinu kletbu a následný Indrův pokyn. O vláci země! Stanu se příslušníkem třetího pohlaví, eunuchem. Abych zakryl jizvy od tětivy na pažích, navleču si na ně spousty náramků. Před krále předstoupím se zářivými zlatými náušnicemi a vlasy spletenými do copů jako bryhanála a nabídnu mu, že jeho ženy naučím zpěvu a tanci. Těmto uměním jsem se naučil od Gandarvu. Budu žít v králově Harému chovat se jako žena a těšit krále a jeho ženy svojí službou a vyprávěním mnoha příběhů. Až se mě dotáží na moji průpravu, odpovím, že jsem býval služebnou v Judištěrově paláci. O králi, tak to budu trávit své dny během posledního roku, skryt jako oheň utajený v popelu. Judištěra s údivem pohlédl na Ardžulu. Eunuch jak úžasné jsou cesty osudu. Obrátil se k Nakulovi a zeptal se ho, jak se chystá Virátovi představit on. Nakula odpověděl. Budu pod koním jménem Grantika. Jsem plně obeznámen se všemi stránkami chovu koní a mám tuto práci rád. O králi, koně jsou mi tak drazí jako ty. Řeknu Virátovi, že jsem se dříve staral o Judištirovi koně. Nakonec se Judištira zeptal Sahadevy, jaký převlek zvolí. Nejmladší z pándových synů odpověděl, že se stane pastevcem. Tato práce mě těší, ó králi. Ovládám krocení, dojení, i chov dobytka. Rozeznám všechny znaky i vlastnosti různých plemen krav a bíků. Budu Virátovi sloužit pod jménem Tantripála a řeknu mu, že jsem tuto službu konal pro Judištyru. Judištyra pohlédla na draupadí, která seděla poblíž bratrů. Zde je naše milovaná manželka. Je nám dražší než vlastní život. Má být vážena jako matka a ctěna jako starší sestra. Jak se před Vyrátou objeví ona? Není zvyklá být služebnou. A od narození ji obklopovalo královské bohatství. Draupady odpověděla. O párato, existuje třída služebných zvaných sairindri. Je zřejmé, že žádná vážená žena by tuto službu nepřijala, a tak pro mě bude toto přestrojení dobrým úkrytem. Řeknu, že jsem bývala draupadinou služkou a budu sloužit suděšně králově vážené manželce. Budu královnu těšit mistrnou úpravou vlasů a zdobením. Neboj se o mě, o králi. Judiš teda se podíval na svoji oddanou manželku. Pro službu svým manželům byla připravena podstoupit jakoukoliv strast. Přestože je silná a zkušená, nebude pro ní snadné přijmout práci obyčejné služebné někoho v nižším postavení, a její pobyt bude plný nebezpečí ze strany chtivých mužů, kteří si budou myslet, že nemá žádného ochránce. Promluvila si správně, řekl Julištera, jelikož se ode nás božnosti a cudnosti, o královno, je ti hřích cizí. Měla by se své Virátově království chovat tak, aby k tobě nemohl být přitahován žádný hříšný muž. Pádovci probírali plány na poslední rok, který měli strávit na tajném místě. Nechtěli riskovat prozrazení místa pobytu ani svým přátelům či služebníkům. Když se rozhodli pro svoje způsoby přestrojení, vrátili se zpět do poustevny. Judiš teda pak řekl Dhaumiovi. O, učený bráhmanu, jestli s tím souhlasíš, jdi prosím do Drupadova města. Tam můžeš žít v míru a udržovat ohně naší agnehotry. Judyš přikázal služebníkům v čele s Indrasénu, aby šli do Dváraky a žili tam z Jadovci. Po příchodu všem řekněte, že vás pánovci zanechali samotné u Dvajtavanu a že nemáte ponětí o místě jejich pobytu ani o jejich záměrech. Taumia učinil všechny přípravy aby se pándůvci mohli vydat na cestu. Zapálil posvátný oheň a obětoval jejich jménem, aby jim vyprosil přízeň a požehnání pro dosažení vítězství. Bratři a draupadý pak posvátný oheň obředně obešli a poté, co se poklonili bráhmanům, opustili půstem. Pět bratrů, pohublých a si po dlouhém pobytu v lese, oblečených věleních kůžích a nesoucích zbraně, vypadalo jako pět mocných ryšiů. Ubírali se pěšky k řece Kálindy. Procházeli různé země, zdržovali se jednou v divočině a jindy v obydlených oblastech a vydávali se za lovce. Bíma nesl draupadý, a pohybovali se rychle ke svému cíli. Po mnoha dnech cesty konečně dorazili do rozlehlé země Macia. Tam uviděli dobré cesty a stezky vedoucí z lesa do hlavního města. Když pánovci přišli na kraj města, judištěda jim pokynul, ať se všichni posadí na travnaté mítině a řekl. O nejlepší z lidí! Přestože jste všichni obeznámeni s vědou o diplomacii a politice, je vhodné, abych vám udělil několikrát. Ve vyrátově přítomnosti bychom měli být opatrní. Králu je třeba se vždy obávat jako smrtelně nebezpečného hada. Jako ochránci a opatrovníci všech bytostí jsou božství v lidské podobě a připomínají mocné ohně vyzbrojené všemi zbraněmi. V přítomnosti krále je třeba se chovat na nejvíc obezřetně. Toho, kdo s ním jedná falešně, král zabije. O tom není pochyb. Judiš teda nějakou dobu udílel podrobné pokyny o všech stránkách chování ve společnosti králů. Nechtěl, aby se jeho bratři dopustili jakýchkoliv chyb, nyní, když byli tak blízko k dovršení svého slibu. Již jen jeden rok a budou moci žádat svoje království zpět. Když Judištira skončil s pokyny, vedl je k městu. Cestou řekl Arjunovi. Pokud vstoupíme do Vyrátova města s našimi zbraněmi, viděsíme občany a budeme velmi nápadní. Tvůj Gandiva je znám po celém světě. Pokud nás někdo objeví, pak budeme muset strávit ve vyhnanství dalších třináct let. Judyš věřil do armově požehnání, ale nechtěl zbytečně riskovat. Pánovci se rozhodli zbraně ukrýt nedaleko města. Rozhlédli se a poblíž spaloviště mrtvol našli mohutný strom šamí. Bylo to pusté a opuštěné místo, daleko od cesty a blízko lesa. Arjuna navrhl, aby svoje zbraně zabalili do látky a ranec zavěsili vysoko na strom. Každý, kdo ten balík u spaloviště uvidí, si bude myslet, že jde o mrtvolu a nechá ho být. Bratři s návrhem souhlasili, sněli z luků tětivy a položili je na pímův rozměrný oděv z kůže. Zabalili do něj a zavázali luky, meče, toulce a šípy. Nakula vylezl s balíkem na strom a připevnil ho k vysoké větvi, která podle něho poskytovala dostatečnou ochranu před deštěm. Potom se pánovci vydali do města. Cestou potkali nějaké pastevce a řekli jim, že právě dali na strom tělo svojí matky. To je náš dávný zvyk, řekl Judištyra. Tělo naší staré matky jsme pověsili vysoko na strom kež dosáhne požehnaných nebeských končin. Když dospěli k městské bráně, Judištěda se pomodlil k bohyni Durze. Viděl v ní Krišnovu božskou energii, jejímž úkolem je skrývat pánovu totožnost před ateisty a proto ji požádal o ochranu. Bohyně, potěšena jeho modlitbou, se pánovcům zjevila. O hrdinové! Již brzy zvítězíte v bitvě. Až zabijete svoje nepřátele, budete se opět těšit z vlády nad zemí. Díky mojí milosti vás ani kurovci, ani obyvatelé Viráty před uplynutím posledního roku nepoznají. Bohyně zmizela a pánovci vešli do hlavního města jménem Viráta. Judiště šel jako první. A než se se svými bratry rozešel, dal každému z nich tajné jméno, jimž na sebe mohli v případě potřeby volat. Sobě říkal Jaya a ostatní byli Jayanta, Bidžaja, Džajacena a Džajatbala. Potom vešel do města jako mocný lev. Šel přímo ke královskému dvoru a král ho uviděl vcházet jako měsíc nořící se z pozamraků. Obrátil se ke svým rázcům s dotazem. Kdo je ten člověk, který přichází k mému dvoru, jako by byl králem? Nemůže to být bráhmana. Myslím, že je pánem země, ačkoliv nemá ani otroka, ani jiné služebníky. Září jako Indra a přichází ke mně nebojácně jako slon k lotosu. Judištěra došel až k Virátovi a řekl. O bezříšný, běz, že jsem bráhmana, který ovše přišel a nyní u tebe hledá službu. Přeji si s tebou žít a mít za svého pána. Viráta, který měl radost, že získá tak očivině způsobilého člověka, odpověděl. O ctihodný, kláním se ti, si vřele vítám. Udělím ti postavení, které žádáš. Ze které země pochážíš a jak se jmenuješ? Máš nějaké zvláštní schopnosti? Býval jsem judištěrovým přítelem a jmenuji se Kanka. Umím hrát výborně v kostky a mohu tě bavit a těšit touto hrou. Král se pousmál a ani na okamžik mu nepřišlo na mysl, že tento takzvaný bráhmana stojící před ním by ve skutečnosti mohl být samotný judištera. Přestože cítil, že nově příchozí je výjimečný, uvěřil jeho vysvětlení. Ke Kankovi jehož výrazy a gesta byly jemné a příjemné, okamžitě pocítil náklonnost. Jestliže býval judišterovým přítelem, pak se jistě vyznačuje tím nejznešenějším charakterem a zaslouží si jeho úctu. Žijí se mnou v míru, řekl vesele viráta. Toto království je stejně tak tvoje jako moje. Zkušení hráči v kostky mě vždy dokáží potěšit. Judištera teda požádal, aby nemusel hrát s nízkopostavenými lidmi a nebyl zatahován do rozepříčí půtek vyvolaných hrou. Král odpověděl. Zabij každého, kdo ti skřiví vlas na hlavě. Bude-li to bráhmana, vypovím ho z království. Nechť všichni podaní slyší moje prohlášení. Tento kanka je stejným pánem této říše jako já. se obrátil k Judyštirovi a pokračoval. Budeš mým přítelem. Budeš jezdit na mém voze a nosit ty nejlepší oděvy a užívat si těch nejvybranějších pokrmů. Moje dveře ti budou vždy otevřené do kořán a stane se mým nejbližším rádcem. Potom Judištěrovi ukázali jeho komnaty v králově paláci, v nichž začal šťastně a nikým nepoznán žít. Příštího dne do města vstoupil Býma. Šel hlavní třídou ke královskému paláci a vypadal jako mocný vláce slonů. V rukách držel napěračku, vařečku a také zářící dokonalý meč azorové barvy. Oblečen jako kuchař přišel ke králi a ozařoval královský dvůr svým tělesným leskem. Viráta na něho úžasně hleděl a zeptal se svých rádců. Kdo je ten mladý a na nejvíc sličný muž z rameny lva? I když je zde nový, mám pocit, jako by ho znal od jak živa. Nemohu si vzpomenout, odkud. Ale musí to být buď sám porandara, anebo možná král Gandarovu. Ať si přeje cokoliv, nech to okamžitě dostane. Jeden z vyrátových rádců přistoupil k Bímovi a zeptal se ho, co si přeje. Pán Dův syn pohlédl na krále a řekl. Jsem kuchař jménem Valabha. Prosím, přiděl mě do své kuchyně. Neboť jsem znalcem kulinářského umění. Vyráta upřeně hleděl na býmovi mohutné paže a širokou hrud. Nemohu uvěřit, že jsi kuchař. Záříš jako tisíci oké božstvo a podle tvého šarmu, sličnosti a odvahy usuzuji, že jsi nejlepším z lidí. O králi, jsem tvůj služebník. Dovol mi pracovat v královských kuchyních. Když Býma hovořil s králem, jeho hlas duněl královským dvorem jako velikánský buben. V minulosti mé královské výtvory ochutnával samotný Judištyra. Ale mám i jiné schopnosti. Jako zápasník nemám soupeře a mohu tě bavit zápasem selvy či slony. Stejně jako v případě Kanky. Pocítil král okamžitou nákonost k tomuto neobyčejnému příchozímu. Budeš vedoucím mých kuchyní? Ale nemyslím si, že je tě tento úřad hoden. Spíše bys měl být vládcem země. Tak začal Býma pracovat v kuchyních. Stal se velkým oblíbencem krále a nikdo ho nepoznal. Jako další vstoupila do města Draupadi. S lesklými černými vlasy, spletenými do dlouhého copu, přehozeného přes pravé rameno, a oblečena do jediného zašpiněného kusu látky, šla ulicemi města a vypadalo to, že je plná úzkosti. I hned se kolem ní schromáždilo mnoho lidí a ptali se jí, kdo je a co si přeje. Jsem Sairindri, odpověděla Draupady. Hledám někoho, kdo mě zaměstná a postará se o mě. Lidé, kteří slyšeli její sladký hlas a uviděli její jedinečnou krásu, nemohli uvěřit, že by mohla být služebná. Ukázali jí cestu ke královskému paláci a jak kráčela, uviděla jí královna sudešná, virátová manželka. Zeptala se jí. O, urozená, proč tady chodíš tak sama? Draupadý zopakovala svůj příběh a sudešna odpověděla. To jistě nemůže být pravda. O, překrásná. Připadá mi, že bys mohla sama zaměstnat stovky služebníků. Ze tvého zjevu usuzuji, že jsi toho nejvyššího a nejvznešenějšího původu. Tvůj obličej září jako měsíc v úplňku. Tvoje tělo je souměrné. Oči máš jako okvětní lístky lotosu, lemované zahnutými řasami. Rty rudé jako plod bimba, a tvoje pleť je hladká jako hedvábí. Krásou připomínáš bohyni, a jistě jsi se stoupila z nebes. Řekni mi prosím, kdo jsi, neboť služebná vít nemůžeš. Draupadý si narovnala zmuchlané šaty a upřela na královnu svoje tmavé oči. Nejsem ani bohyně, ani nebešťanka. Jsem služebná ze třídy Sairindri. Umím pečovat ovlasy a připravovat masti. Dovedu zhotovit rozmanité krásné girlandy z jasmínů, lotosů a leknínů. Dříve jsem sloužila u Satyabámy, Kryšnovy milované královny a u Draupadí, manželky pándovců. Jmenuji se malinný, Právě teď nemám zaměstnání. Prosím, dovol mi sloužit ve tvém paláci, o královno. Sudéšná upřeně hleděla na jedinečnou krásu draupadí, která byla očividně vznešená. Jak by mohla být služkou? Přesto by byla pro palác ceným přínosem. Jak ale bude působit na krále a vlastně na jakéhokoliv muže, který jí spatří? Královna se na draupadí usmála, ale promluvila s pochybnostmi v hlase. Mohu tě zaměstnat péčí o svoji hlavu, když ti nevadí být mou služebnou. O tom nepochybuji. Přesto se však obávám, že tvoje krása uchvátí královo srdce. Když vidím, jak se zde na tebe upřeně dívají i ženy, cítím, že není muže, který by dokázal odolat tvým půvabům. Zdá se, že se i stromy ohýbají, aby ti prokázali poctu. Až tě krás patří, jistě se do tebe zamiluje a mě opustí. O ženo sladkých úsměvů. Člověk, na něhož pohlédneš, se nepochybně stane obětí Boha lásky. Tím, že tě zaměstnám, si přívodím svoji vlastní zkázu. Toho se obávám, přestože bych se měla ze tvoji společnosti radovat. Droupadí si zakryla dlouhé vlasy cípem sárí a ujistila královnu. Ani vyráta, ani žádný jiný muž si mě nemůže získat, spanilá ženo. Neboť mám za manžele pět gandarvů. Ti to neporazitelní hrdinové mě neustále chrání a ani jediný můj pohled nespočine na jiném muži. Pro ty, kdo by mě zaměstnali, však určili jisté podmínky. Moji manželé si přejí, abych nejedla žádný pokrm, který již jedl někdo jiný, a abych nemusela mít jiným nohy. Tajně mě střeží a okamžitě zničí každého muže, který po mně zatouží. Nikdo mě nedokáže svést cestycnosti, o královnu. Žádám tě, abys mě chránila před ostatními muži. Proto se neboj. Sudešna se rozhodla draupadí zaměstnat. Slíbila jí, že její jídlo bude vždy čerstvé a netknuté a že po ní nebudou žádat, aby někomu milala nohy. Draupady jí poděkovala a královna ji odvedla do vnitřních komnat paláce, kde od té doby žila jako služebná. Příštího dne po draupadí příchodu vstoupil do Viráty Sahadeva. Převlečený za pastevce. Přišel na pastvinu nedaleko Vyrátova paláce, kde král právě oblížel své stádo. Poslal pro něho a zeptal se ho, kdo je a proč přišel do města. Sahadeva odpověděl. Jsem Vajšaj jménem Tantripála. Pracoval jsem s kravami patřícími pánovcům.“ Umím zacházet s dobytkem a přeji si ti tímto způsobem sloužit. Vyráta si prohlížel Sádejevova široká ramena a dlouhé paže. Ty musíš být buď bráhman nebo mocný kšatria, odpověděl. Lépe by se k tobě hodilo postavení vládce než pastevce. Řekni mi, odkud jsi, o trýzniteli nepřátel. Jaké zaměstnání a plat si přeješ? Bydlel jsem v Indraprastě a staral jsem se o nespočet tamních krav, odpověděl Sahadeva. Dokonale ovládám péči o ně. O králi, přeji si jen střechu nad hlavou a to nejnutnější k životu a budu ti sloužit jak nejlépe dovedu. Král sahadévovou žádost přijal. Mám sto tisíc krav, které budeš mít i s jejich ošetřovateli na starost. Žij zde v míru a já zaručím, abys dostal vše, co si budeš přát. Den po Sahadévovi příchodu bylo vidět, jak se k městu blíží další nový příchozí. Jeho obrovitou postavu halili ženské šaty a ozdoby a zamířil si to přímo ke královskému paláci. Pod jeho kroky se otřásala země i když svojí chůzí spíše připomínal ženu se širokými boky. Stanul před králem zahalen vrstvami parevného hedvábí. Pažemu zdobilo spousta pozlacených perletových náramků a připomínal obrovského, nádherně ozdobeného slona, stojícího na královském dvoře. Vyráta na něho překvapeně pohlédl a zeptal se dvořanů. Co je to za osobu? Nikdy jsem nikoho takového neviděl. Když žádný z nich nedokázal určit jeho totožnost, král se obrátil na Arjunu a řekl. Zdáš se být obdořen silou nebešťana. Při své mládí a tmavé pleti vypadáš jako vláce slonů. Nosíš sice náramky a krásné zlaté náušnice a máš vlasy spletené do copu ale přesto záříš jako girlandami ozdobený bůh s brněním a zbraněmi. Buď jako můj syn, či dokonce jako moje vlastní já. Jsem starý a unavený. Vládni tedy tomuto království místo mě. Ať se mohu odebrat na odpočinek. Nemohu uvěřit tomu, že jsi vykleštěný. Arjuna odpověděl hlubokým hlasem rozléhajícím se dvorem. Spívám, tančím a hrají na hudební nástroje. Výborně ovládám všechna tato umění. O bože mezi lidmi! Jmenuj mě učitelem tance svojí dcery Utary. A prosím, neptej se mě, jak jsem k této podobě přišel, protože by to jen umocňovalo moji bolest. O králi! věz, že jsem bryhanála! Syn či dcera bez rodičů. Vyráta na Arjunu úžasle zíral. Až tě vyskouším, s radostí s tebe udělám učitele své dcery. Cítím však, že si místo tak prostého zaměstnání spíše zasloužíš vládnout zemi. Král nechal krásné ženy vyskoušet, zda je bryhanála prost chtíče. Také ho požádal aby předvedl svoji dovednost ve zpěvu a tanci. Ženy oznámili, že je vše v pořádku a král ho poté, co se na vlastní oči přesvědčil o pryhanálově nebeském umění, s radostí jmenoval učitelem princezny Utary. Od té doby žil Arjuna v podobě Eunucha se ženami ve Virátově paláci a učil je zpěvu, hře na hudební nástroje i různým tanečním stylům, kterým se naučil od Gandarvu. Kvůli urvašině kletbě necítil v přítomnosti žen vzrušení a brzy se stal v jejich komnatách velkým oblíbencem. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že je to ve skutečnosti po celém světě proslulý pádův syn. Teď už měl do Vyráty přijít pouze na kola. Stalo se tak na zítří po Arjunově příchodu. Lidé ho spatřili procházet ulicemi, jako slunce vycházející z pozamraků. Zamířil ke královským stájím a začal si prohlížet koně. Když ho tam, zářícího jako nebešťan, uviděl král, nechal ho zavolat ke dvoru. Nakula se představil. O králi! Přeji ti stálá vítězství. Jsem pod koní a jmenuji se Grantika. Dříve mě zaměstnával judištera a ovládám všechny tajemství výcviku koní. Zdám jejich povahu a umím je dokonale skrotit. V mojí péči téměř žádné zvíře neonemocní a dokonce ani klisny nejsou jankovité. Zaměstnej mě jako štolbu okráli a já tě budu sloužit ke tvoji plné spokojenosti. Vyráta pohled na vysokého a silného muže před sebou. Jeho vzhled napovídá, že je urozeného původu. O tom, že uvedené schopnosti opravdu má, nebylo pochyb. Král souhlasil s tím, že ho zaměstná. Bude se starat o moje stáje a o všechny, kdo v nich pracují, včetně vozatajů. Připadáš mi jako sám král a pohled na tebe mě těší právě tak jako jistě těšil i Judištyru. Jsem zvědav, jak si asi ten dokonalý pánův syn vede v hlubokém lese bez takových služebníků, jako jsi ty. Když pět bratrů a draupadí získali postavení, která si přáli, začali trávit poslední rok vyhnanství, aniž by ve svém okolí zbozovali sebemenší podezření.